ухвалено битися. Тої ж ночі Богом викликав півсотні охочих і зробив вилазку. «Думка моя така», сказав він перед виправою, «прослизнути якось повзляцький табір, податися на кайник і леповець, розпорушити по селах і всюди поширювати поголоску, що на Вінницю йде полковник глух із десятьма тисячами» що Хмельницький стоїть у Білій церкві і теж скоро рушає на Каліновського. Ну, тут серед ляхів, певно, такі чимало полявчиків. Може, як під полявою, з одного тільки по страху накилають п'ятами. А коли й ні, ну, все ж таки будуть струдовані та змушені відрядити на звіди частину війська. А по столиці, хто хоче гуртуватися в загони, хай скупчуються всі під підліплоцем. Може, без полковника Глуха стануть нам у пригоді?» «А ти ж як?» – поспитав Немира. «Невже ж і ти хочеш нас тут покинути?» Богун засміявся. «А хіба я це казав?» «Звичайно, ні. Я тільки на прогулянку виїду. Гадаю, що зі мною буде зручніше обминути табір, а потім, звичайно, мені вертатись. Як? Самому? А вже ж?» «Козаки не заперечували». Ні в кого не було сумніву, що богун зробить усе найкраще. Вирушали о півночі, щоб коні ступали тихо, пообмотували їм ноги ганчірками, уважно обдивилися зброю, щоб не брещала. Випили на дорогу по добрій чарці горілки і опинилися за горітні. Стояв досить густий туман і валів до Бугу спустилися непомітно. Крига була ще міцна, хоч подекуди вже й вода хлюпала. «Ой, погано!» – подумав богун. «Це хлюпання може нас і зрадити». Справді, коли вже були близько протилежного боку, чийсь кінь, певно, спіткнувся, і чатовий, що стояв на березі, голосно крикнув. «Хто йде?» Козаки мовчки повернули вздовж берега. «Хто йде?» «Гасло!» – почулися голоси. «Чортового батька!» «Помітять у тумані», – подумав богун. «Жени, хлопці, тепер на берег, а тоді, чим дуж ліворуч, прогавили ляхи. Я зараз вертаюся». «Стій, гасло!» – знов закричали на березі. Розлігся мушкетний постріл. «Другий, третій. Ого, та їх тут до біса, прошепотів богун, повертаючи коня. «Щасливо, хлопці!» козаки, вже не криючись, швидко винеслися на берег. «Бей! Забігай на вперейми! Вицічка!» галасували поляки і безладно стріляли у темряву. «Ага, якраз! Поцілити куцого під хвіст!» посміхнувся Бугун, радіючи, що козаки вже в безпеці. Він їхав посередині річки в напрямі до монастиря і певний був, що в тумані його не помітять. Аж раптом... Наче з-під землі виросли перед ним два вершники. «Стій!» – крикнув хтось, хапаючи богунового коня за поводи. Кінь метнувся, Богун ударив жовніра шаблею. «Та це ж богун!» – розлігся здивований крик. «Ага! Попався!» Богун скочив конем у бік, пригнувся до кульбаки і помчав на втікача. Вітер сліпив йому очі. Кінь, відчуваючи небезпеку, Нервово козирив ушима і біг з усієї сили, але переслідувачі не відставали. «Ох, якби тільки довалів, тільки до козацьких валів!» – майнула думка. І раптом кінь з розмаху впав на передні коліна. Репнула крига, і не встиг ще богун зміркувати, що сталося, як уже був під водою разом з конем. «Ага, рубав для нас отолонки!» – закричали поляки. Але Богун їх не почув. Він навіть не встиг випустити повіддя, як кінь вже виринув на поверхню і вихопився на лід. «Бах, бах, бах!» – ударили постріли і завили кулі. Кінь з розпачливим сопотом біг як скажений. Тільки коло самих козацьких валів Богун помітив, що загубив шапку. Козаки на руках понесли його до монастиря, Роздягли, вкрили теплими кожухами і напоїли горілкою. Коня. Коневі теж дайте горілки, сказав Богун, коли трохи вгрівся. Другого дня, зранку, він уже був на валах. А що? Скупався? кричали поляки. Дякую, панове, відповів Богун. Добра парня. Ви, певно, ще не забули, як я вас нею почастував. Пам'ятаємо, почекай. «Здобудемо монастир? Віддячимо!» Богун кепкував і вдавав, що дуже задоволений з витрави минулої ночі. Козаки раділи, що полковник такий веселий, і що всьому загонові пощастило вимкнутися на липовець і кальник. Але коли поляки знов почали штурм, і довелося битися з ними ледве не цілу добу, тривога і безнадія знов почали закрадатися серця обложенців. Богун потішав їх надією на відсіч, поставив на дзвонити чатових, щоб стежили, чи не з'явиться вдалині військополковника Глуха, але сам хвилинами міркував уже не про визволення, а про те, щоб загинути по-козацьки. Він уважно обдивився всі запаси пороху, зміркував, що їх далеко не так багато, як йому здавалося, і мусив Одмовитися від думки, що настерливо лізла йому в голову, пустити ляхів на монастирське подвір'я і висадити їх у повітря разом з недобитками-обложенцями. Якось опівдні стояв він на мурах, майже коло самої брами, дивився на польський табір і міркував, чому поляки зрана не починали штурму, як це вони робили ось уже протягом кількох днів. Знаю же, певно, вражі сини, що ще якісь два-три штурми і ми не здержимо. Знають же, певно, що потомилися козаки у край. Чи, може, мають відомості, що відсіч так і не буде, не вже мають. Ну, коли мають, то й справді якого біса їм поспішати. А сонце. Ох, сонце, як припікає, глянув богун угору, а в прозорій блакиті. Було щось мрійне, весняне. І, як завжди, коли дивився на небо, Богун ізгадав Оксанині очі. Ех! Змарніла вона. Мені що? Мені хоч би і ціле життя воювати. А їй? Пане полковнику! Гукнув чатовий на дзвіницях. Пане полковнику! Паніч іде. Богун здригнувся всім тілом. Яка поміч? Що ти верзеш? Дивись пильніше! Чотовий мовчав. А ляхи певно тому й не наступають, що помітили щось, раптом подумав богун. Невже Вітсіч? Колишні думки про те, що з гетьманом доведеться боротись, спалахнули тільки на мить. Коли Вітсіч і Вінниця, і Полк, і Оксана всі врятуються, погонимо ляхів геть! «Поміч іде!» – знов крикнув козак. «Поміч!» «Паде полковнику! За новим містом навзгір цілий полк!» «Ні, два!» «Поміч! Поміч! Гетьман на поміч іде!» Залунала на монастирському подвір'ї, по мурах, по валах. «Що ти брешеш?» – закричав богунчатовому. «Один полк уманський, а другий не видно ще. Якийсь лівобережний. Гей!» «Поміч, поміч йде! Поміч, поміч, поміч!» Радісно й потужно загукали на валах козаки. «А дивіться, дивіться, що в таборі Ляському!» Закричав Чатовий. «Тікають! Тікають із міста і з замку! Ого-го-го! Тікають!» Богун уже був на коні. Поляки кидали вози, припас військовий, зброю й тікали на осліп. Під старим містом спалахувала стрілянина, то Уманський і Полтавський полки поспішали на відсіч. Король Ян Казимир з військом стояв під Сокалем. Уже близько 50 тисяч раховано в польському таборі, а щодня надходили з Польщі все нові-нові військові відділи. Приєдналися до короля всередині травня і польний гетьман Каліновський, з рештками своїх полків, що тікали з Вінниці спершу на бар і Кам'янець, а звідти на північний захід на сокаль, перетинаючи річки Жванчик, Ничлаву, Серед і Стрипу, нагнав Каліновського великий відділ козацького війська на чолі з Осовулом Димком та полковниками Агладким, Пушкаренком, Крисою і Богуном. Дуже насідали козаки на поляків на переправах, багатьох побили. Чимало й у полону взяли, але все ж таки не пощастило їм остаточно погромити польного гетьмана, або навіть одрізати його від головного польського війська, що скупчилося під Сокалем, на чолі з гетьманом Великим Коронним Потоцьким та самим королем. Голодні, знесилені у край, переполовинені, прибули до Сокаля полки Каліновського і прилучилися до короля. Широко розложилося табором королівське військо. Не би нову військову столицю хотів заснувати король. У центрі її височилися дерев'яні будівлі, де жив Ян Казимир із двором та міністрами. Тут же стояли бараки численних канцелярій та касарні королівської гвардії і кварцяного війська.